Catisma a 14 -a. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă. Să nu întorci fața Ta de la mine. În orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi te voi chema, degrabă grabă auzi că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită e inima mea, și s-au scat ca iarba, că am uitat să mănânc pâinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănat m-am cu pelicanul din pustie, ajuns am ca bufnița din dărâmături. Privegheat am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua m-au ocărât vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau că cenușă am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângere am amestecat -o. Din pricina urgiei tale și amâniei tale, că ridicându-mă eu mai surpat. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în veac și pomenirea Ta din neam în neam. Sculându-te,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 Fiii robilor tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va propăși. Bine cuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Bine cuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate binefacerile lui, pe cel ce curățește toate frădelegile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale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 Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a lui Domnul pe cei ce se tem de El. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și-a aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori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 Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli.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 Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cerii de libanul pe care i-ai sădit, Acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chipa roși. munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor făcut luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Pui leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seară.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 Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura, luavei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce trimite vei Duhul lor și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselise va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se tremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi.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 când erau ei puțini la număr și străini în pământul lor și au trecut de la un neam la altul, de la o împărăție la alt popor, n-a lăsat om să le facă strâmbătate și a certat pentru ei pe împărați zicându-le, nu vă atingeți de și mei și nu vi clăniți împotriva profeților mei. Și a chemat foamete pe pământ și a sfărămat paiul de grâu, trimisa înaintea lor om. Rob a fost rânduit Iosif. Smeritul l-au punând în obez picioarele lui. Prin fier a trecut sufletul lui până ce a venit cuvântul lui. Cuvântul Domnului l-a aprins pe el. Trimisa împăratul și l-a slobozit. căpetenia poporului și l-a eliberat pe el. Pusul apel Domn casei lui și căpetene peste toată avuția lui. Ca să învețe pe căpetenile lui ca pe sine însuși și pe bătrânii lui să-i înțelepțească. Și a intrat Israel în Egipt și Iacob a locuit ca străin în pământul lui Ham și a înmulțit pe poporul lui foarte și l-a întărit pe el mai mult decât pe vrăjmașii lui. Întorsa inima lor ca să urască pe poporul său, ca să viclenească împotriva robilor săi trimisa pe Moise robul său, pe Aron pe care l-a ales, pusa întru ei cuvintele semnelor lui și ale minunilor lui în pământul lui Ham, trimisa întuneric și i-a întunecat căci au amărit cuvintele lui, prefăcuta apelelor în sânge și a omorât peștilor, scosa pământul lor broaște în cămările împărăției lor, Zisa și a venit muscă crinească și mulțime de muște în toate hotarele lor, pusă în ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor și a bătut vilelor și smochinilor și a sfârșit pomii hotarelor lor. Zisa și a venit lăcustă și de fără număr și a mâncat toată iarba în pământul lor și a mâncat rodul pământului lor.